Розділ четвертий. Річкова дорога. Бак найстаріше з шести герцогств. Має берегову лінію, що тягнеться відразу ж від високих пагорбів на півдні, огинає гирло Оленячої гірки та Оленячу затоку. Острів Оленячого рогу теж є частиною герцогства Бак. Заможність цього герцогства походить із двох джерел – багатих ловецьких угідь, де завжди рибалили місцеві мешканці та морської торгівлі, що Оленічою рікою постачало внутрішнім герцогствам усе їм потрібне. Оленяча ріка широка, вона вільно звивається у своєму руслі, а навесні часто заливає прибережні низини. Течія така сильна, що завжди лишається вільна від криги судноплавна смуга води. Постійно ріка замерзала лише під час чотирьох найсуворіших зим. У верхів'я ріки пливуть товари не лише з герцогства Бак, а й з Ріпону і Шоксу, не згадуючи вже про більш екзотичні вантажі з держав Чалседу чи від бінгтаунських купців. У низ ріки пливе все, що можуть запропонувати внутрішні герцогства, а ще коштовні хутра і бурштин, які продає гірське королівство. Я вирвався зі сну від того, що нічний окей ткнув мене у щоку холодним носом. Та навіть і тоді не прокинувся цілковито, а раптом почав усвідомлювати світ довкола себе. У голові мені стукотіло обличчя задерев'яніло. Коли я змусив себе сісти на підлозі, від мене відкотилася порожня пляшка з-під бузинового вина. «Дуже міцно спиш? Ти хворий?» «Ні, просто дурний. Я ніколи не помічав, щоб ти через це міцно спав». Він знову штурханув мене носом, а я його відштовхнув. На мить сильно заплющив очі, тоді знову їх розплющив. Жодних змін на краще. Я докинув ще кілька хмизин до жару від вчорашнього вогню. «Вже ранок?» – сонно спитав я в голос. «Щойно почалося сіріти. Нам треба повернутися на кроляче місце». «Іди першим, я не голодний». «Дуже добре». Він рушив тоді, затримався у проймі дверей. «Не думаю, що спання в хаті пішло тобі на користь». Потім зник за порогом, як розмитий сірий рух. Я повільно вклався наново та заплющив очі. Хотів ще трохи поспати. Коли я знову прокинувся, крізь відчинені двері лилося денне світло. Трохи пошукавши вітом, я знайшов ситого вовка, що дрімав на поплямованому тіні миосонні між двома могутніми коренями дубу. Нічноокий не вважав ясних сонячніх днів вдалими. Сьогодні я з ним погодився, проте змусив себе повернутися до вчорашнього рішення. Почав прибирати в хатині. Тут мені спало на думку, що я, мабуть, ніколи більше не побачу цього місця. І все-таки, за звичкою закінчив підмітання. Вичистив попіл із каміна, наклав туди свіжих дров, і якщо хтось прийде сюди, шукаючи притулку, знайде все наготовленим. Я зібрав свій уже сухий одяг і виклав на стіл усе, що мав забрати з собою. Жалю гідно мало, тим паче, що це усе моє майно. Та коли я подумав, що мушу нести все це на власних плечах, то речі здалися мені аж надто численними. Я пішов до струмка, щоб напитися і вмитися, а тоді вже братися за складання свого добра у спідручний пакунок. Повертаючись від струмка, я міркував, як нагрікатиме нічну окей на денну подорож. Помітив, що запасні штани якось упали і тепер лежать на порозі хатки. Я схилився, підняв, зайшов, кинув їх на стіл. Раптом зрозумів, що був не сам. Штани на порозі мали б мене перестерегти, але я став необережним. Минуло надто багато часу, відколи мені щось загрожувало. Я почав надміру покладатися на своє відчуття, певний, що завдяки йому знатиму, коли поблизу з'явиться хтось чужий. Але перекованих неможливо так помітити. Ні від, ні скіл не допоможуть мені проти них. Їх було двоє. Обидва молоді чоловіки. Судячи з їхнього вигляду, перекований їх недавно. Вбрання більш-менш ціла, а хоча вони і були брудними, це не був той зашкароблий бруд і сплутано в ковтуне волосся, які в'язалися мені з перекованими. Досі я переважно бився з перекованими взимку, і вони були ослаблені браком їжі. Одним із моїх обов'язків як королівського вбивця було не допускати їх до Оленячого замку. Ми так і не відкрили, як у магію використовують пірати червоних кораблів проти наших людей, вириваючи їх у сімей та повертаючи за кілька годин уже тваринами, позбавленими почуттів. Знали тільки те, що єдиними ліками була милосердна смерть. Перековані були найгіршим із зжахідь напущених на нас піратами. Залишали наших керівних, щоб ті полювали на нас, коли їхні кораблі давно вже зникли. Що було гірше... Стати перед власним братом, знаючи, тепер крадіжка, вбивство і насилля цілковито для нього прийнятні, якщо він може здобути бажане? Чи взяти ножа, вистежити, нещасного і вбити? Я перебив їхнє заняття. Перековані рилися у моєму мені, Цілими жменями гриби поїдали сушене м'ясо, пильно стежачи один за одним. Хоча перековані могли подорожувати разом, вони не мали жодного поняття вірності. Можливо, товариство інших людських істот було для них тільки звичкою. Я бачив, як затято вони змагаються між собою за здобич, коли достатньо зголодніють. Та зараз глянула на мене, роздумуючи. Я завмер на місці. Якусь мить ніхто не ворушився. Забрали їжу і все моє добро. Не мають причини нападати на мене, доки я не кину їм виклику. Я позадкував до дверей, ступаючи повільно та обережно, опустивши руки і тримаючи їх нерухомо. Наче я наблизився до ведмедя, що саме вполював дичину, тож намагався не дивитися на них прямо, обережно вибираючись з їхньої території. Майже вийшов за двері, коли один із них підняв брудну руку і вказав на мене бачить натучний сни! розлючено гукнув він. Обидва покинули здобич і рвонули за мною. Я відвернувся і кинувся навтьоки, сильно груди в груди, зіткнувшись зі ще одним, що саме входив у двері. Мав на собі мою запасну сорочку і мало що, крім неї. Майже рефлекторно обхопив мене руками. Я не вагався, зумів дотягтися до ножа за поясом і кілька разів вбив йому їх в живіт, перш ніж він встиг відступити. Перекований скорчився, ревучи від болю, а я пропхався повз нього. «Брате!» Я почув і знав, що ніч наближається. Та він був не надто далеко, на узгір'ї. Один із перекованих сильно вдарив мене ззаду. Я впав. Качався у його затиску, пронизливо зойкаючи від хрипкого жаху. В мені зненацька прокинулися всі пекучі спогади про реголове подземілля. Паніка заволоділа мною, наче швидка отрута. Я знову провалився в кошмар. Був надто нажаханий, щоб вирухнутися. Серце калатало, я не міг перевести подугу. Руки оніміли, я не знав, чи й досі тримаю ножа. Його рука торкнулася моєї горлянки. Я гарячково молотив перекованого, думаючи лише про те, як утекти і як уникнути його дотику. Тут третій перекований на самохіть урятував мене. Зібрався завдати мені дикого копняка, але промахнувся, бо я надто кидався. Злегка зачепив мій бік і зі всієї сили гримнувши в ребра перекованого на мені. Я чув, як той тяжко сапнув і шаленим поштовхом відірвав його від себе. Перекотився, схопився на ноги і кинувся тікати. Я біг, гнаний страхом, таким сильним, що не міг думати. Почувши одного з чоловіків одразу ж позаду мене, вирішив, що чую ще одного позаду першого. Та зараз я знав ці пагорби і посовища так, як їх знав мій вовк. Повів їх на стрімке узгір'я за хаткою, але перш ніж вони встигли дістатися вершини, змінив напрямок і впав на землю. Тут останній із шалених зимових штормів звалив дуба. Він упав, здійнявши своїм сплетеним корінням справжню земляну стіну і потягши за собою менші дерева. Утворилася густа плутенина стовбурів та гілок, а довкола лісова галявина, освітлена сонцем. Радісла наросла ожина, зверхом закривши поваленого гіганта. Я кинувся на землю поруч із ним. Проповз на животі під ожиновими гілками, густо всіяними колічками, забрався у темряву під стовбуром дуба і лежав там цілком нерухомо. Чув гнівні крики, з якими вони шукали мене. У паніці я знову підняв свої ментальні стіни. «Бачить надто гучні сни!» – звинуватив мене той перекований. Що ж, Чейди Веріті підозрювали, що скіл притягує перекованих. Можливо, гострота почуттів, якої він вимагав, і переростання цих почуттів у скіл щось у них розворушували та нагадували їм про все, ними втрачене. І змушували їх бажати смерті того, хто ще міг відчувати. Можливо. «Брате?» Це озвався Нічноокий, чимось притишеним або дуже з далекої відстані. Я відважився трішки відкритися перед ним. «Зі мною все гаразд. Де ти?» «Просто тут». Я почув шелест, і зненацька він уже майже поруч, повзе до мене. Торкнувся носом моєї щуки. «Ти поранений?» «Ні, я втік». «Мудро», – зауважив він, і я відчув, що він справді так думає. Але я також відчув, що він здивований. Нічноокий ніколи досі не бачив, щоб я тікав від перекованих. Раніше я завжди стояв і бився, а він стояв і бився поруч зі мною. Що ж, тоді я зазвичай був добре озброєним і ситим, а вони виснажені голодом та холодом. А тут троє проти одного коли єдина твоя зброя за поясний ніж. Мало шансів перемогти, навіть коли знаєш, що вовк поспішає на допомогу. У цьому не було жодного боягузтва. Кожен би так зробив. Я кілька разів подумки повторив це. «Все гаразд», – заспокоїв мене нічноокий. Тоді додав, «Не хочеш вилізти?» «Пізніше, коли вони підуть». Утихомирив я його. «Їх давно вже нема», – відповів він мені. «Пішли, коли сонце було високо». Я хотів би впевнитися. Я певен, і я бачив, як вони йдуть. Ішов слідом за ними. Вилазь менший, братчику. Я дозволив нічноокому витягти мене з ожинових хащів. Вибравшись, я зауважив, що сонце майже сіло. Скільки ж годин я провів там». З омертвілим чуттям, наче равлик, що забився у свою мушлю. Строснув спереду бруд зі свого одягу, ще недавно такого чистого. Була там і кров, кров молодика у дверях. «Доведеться знову прати вбрання», – по-дурному подумав я. Якусь мить міркував про те, що слід наносити води і під'їрити її, і змити кров, а тоді збагнув, що не зможу повернутися до хати і знову опинитися у пасті. Але все-таки там було моє вбоге майно, чи принаймні те, що перековані від нього залишили. Коли зійшов місяць, я набрався відваги, щоб піти до хатки. Це була добра місячна повня. Вона освітила широку леваду перед хатиною. Якийсь час я сидів на почепке на вершині пагорби, дивлячись униз і шукаючи тіний, що могли там вирухнутися. Один чоловік лежав у глибокій траві біля дверей хатки. Я довго стежив за ним, вглядаючись у якогось руху. «Він мертвий, понюш своїм носом!» – порадив мені нічну окей. Це був той, з ким я зіткнувся у дверях. Мій ніж мусив завдати йому серйозної рани, перекований не зайшов далеко. А втім, у темряві я стежив за ним так ретельно, наче він був пораненим ведмедем. Та невдовзі почув солодкавий запах мертвого тіла, що весь день пролежало під сонцем. Він простягся на траві до лялиць, я не перевернув його, а обійшов широкою дорогою. Крізь вікно зазирнув до хатки, кілька хвилин вивчав темряву всередині. «Нікого там немає», – нетерпляче нагадав мені Ти певен? «Так само, як певен, що має вовчого носа, а не ту марну грудку під очима. Мій брате...» Він не закінчив цієї думки, та я відчув його безсловесний неспокій за мене. Я майже поділяв це почуття. Частина мене знала, що боятися нічого, бо перековані забрали, що хотіли, і пішли собі. Інша частина не могла збагнути тягаря того чоловіка на мені і сили того копняка. Колись мене так само притисли до кам'яної підлоги підземелля і били кулаками і ногами, а я нічого не міг зробити. Тепер, коли цей спогад повернувся, я міркував, як житиму з ним. Нарешті я війшов до хатки. Навіть змусив себе запалити світло, навпомецьки знайшовши кремінь. Поспіхом тремтливими руками зібрав те, що перековані мене залишили, і загорнув у плащ. Відчинені двері за мною скидалися на грізну чорну щелину, крізь яку вони щомиті могли увійти. Та зачинивши їх, я зміг би потрапити у пастку всередині. Навіть нічну оки, що старіх порога, не міг мене заспокоїти. Вони взяли тільки те, що могли використати відразу. Перековані не планувала надовше, ніж одна поточна мить. Усе сушене м'ясо з'їдено або і Я не хотів брати з собою те, чого вони торкалися. Відкрили мою писарську скриньку, але втратили інтерес до її в не знайшовши там нічого їстівного. Що ж до меншої шкатулки з отрутими і зіллям, то, мабуть, вирішили, що там писарські горщики з кольоровим чорнилом навіть не зачепили її. З мого вбрання взяли тільки одну сорочку, а я не мав жодної охоти повертати її собі. Сам добряче продірявив її на животі. Тож забрав те, що зосталося, і пішов геть. Перетнув лух, вибрався на вершину узгір'я, звідки міг оглянути все, внизу, з усіх боків. Там я сів і тримтливими руками спакував майно взяти в дорогу. Загорнув усе у свій зимовий плащ, туго обв'язав шкіряними ременцями. Ще один ремінець дозволив мені закинути клунок на плече. Як матиму більше світла, зможу вигадати кращий спосіб нести його. «Готовий?» – спитав я нічного кого. «Зараз ми полюємо?» «Ні, рушаємо в дорогу». Я завагався. «Ти голодний?» «Трохи. Тобі так спішно йти звідси?» Мені не довелося обдумувати відповідь. «Так». «То не переймайся. Можемо йти і полювати заодно». Я кивнув тоді, глянув на нічне небо. Знайшов там орача. Орієнтувався по ньому. «Туди», – сказав я, вказавши в той бік узгір'я. Вовк не відповів, а просто встав і рішуче потрюхав у вказаному мною напрямку. Я пішов слідом за ним, нашорошивши вуха та нагостривши чуття на все, що могло рухатися поночі. Рухався я тихо. Ніхто не йшов слідом за нами. Ніхто, крім мого страху. Нічні подорожі стали нашим звичаєм. Я планував подорожувати вдень і спати вночі, та після першої ночі трюхання крізь ліси та нічноокими мисливськими звериними стежками, що вели у більш-менш годящому напрямку, я вирішив, що так буде краще. Однаково не міг спати вночі. Кілька перших діб мені складно було заснути навіть удень. Я знаходив спостережний пункт, який водночас давав нам притулок і місце, щоб полежати, нато мить був певним, що цілковито знемігся. Згортався клубком, заплющував очі, а тоді лежав, страждаючи від гостроти власних чуттів. Кожен звук, кожен запах пробуджував мою чуйність, і я не міг знову розслабитися, аж доки не вставав, щоб перевірити, чи немає небезпеки. З часом навіть нічний почав нарікати на мій неспокій. Коли врешті я засинав, то лише для того, щоб невдовзі прокинутися, тримтячі я обливаючись потом. Через брак сну в день я цілковито вибивався з сили, ледве встигав, слідуючи вночі за нічним оком. Все-таки і ті безсонні години, і час, коли я намагався дотримати кроку нічну окому, а голова мені пульсувала від болю, не були втраченими. Впродовж цих годин я плекав свою ненависть до Регла і його групи скілу. Я відточив це почуття до краю. От що він зробив зі мною. Не досить, що відібрав у мене життя, кохану. Не досить, що мушу уникати дорогих мені людей і місць. Не досить шрамів, які я носив, і судом що час від часу мене корчили. Ні, перетворив мене з людини на тремтливого переляканого кролика. Мені бракувало навіть відваги згадати все, що він зі мною скоїв, та я знав, при першому ж натиску ці спогади здіймуться і опанують мене, відібравши всю мою мужність. Спогади, яких я не міг зібрати докупи в день, виринали фрагментами звуків, кольорів і дотиків, що мучили мене вночі. Відчуття щоки, яка торкається холодного каменю, слизького від тонкого шару моєї теплої крові. Спалах світла, що супроводжував удар, завданий кулаком мені в скроню. Хрипкі звуки, що виходили з горлянок реголових стражників, улюлюкання і рохкання, з яким вони стежили за тим, як мене б'ють. Ці зазублені краї рвали на шмаття всі мої зусилля заснути. З відчуттям пісковочах, тремтячи, я лежав поруч із вовком і думав про регала. Колись я кохав і думав, що це кохання проведе мене крізь всі випробування. Регал відібрав його в мене. Тепер я плекав таку ж сильну ненависть. Дорогою ми полювали. Моє рішення завжди готувати м'ясо швидко виявилося даремним. Розпалити вогонь вдавалося хіба що в одну ніч із трьох, якщо я знаходив угловину, де він не призвернув би нічієї уваги. А все ж таки я не дозволив собі скотитися на тваринного рівня. Дотримувався чистоти і дбав про своє вбрання, наскільки дозволяло наше грубе життя. План, який я склав для нашої подорожі, був простим. Ми перетнемо весь край, доки не дістанемося Оленячої річки. Рівнобіжно з нею йшла дорога до Турлейка. Тим шляхом подорожувала сила сила на людей. Вовку складно буде зостатися непоміченим, але це найшвидша дорога. Звідти недалеко до Трейтфорда, над синьою рікою. У Трейтфорді я вб'ю регала. Ось і весь мій план. Я уникав обмірковувань, як цього досягти. Уникав переживань через усе, чого не знав, просто йшов вперед день за днем, доки не досягнув своєї мети. Цього я навчився, коли був вовком. Я знав узбережжя збережжя зліта, коли орудував веслом на військовому кораблі Вереті, званому Раріск, але не мав ближнього знайомства з краєм у глибині Баку. Щоправда, якось я проїхав ним дорогою в гори на церемонію за Кетрікін. Тоді я був одним із учасників весільної валки, мав доброго коня і добре спорядження. Тепер я подорожував сам, пішки, тож мав час обдумати побачене. Ми перетинали якісь дикі землі, та багато з них колись були літніми пасовищами для стад овець, кіз і більшої худоби. Час від часу переходили путі, зарослі некошеною травою, по груди заввишки, і натикалися там на вівчарські хатини, холодні й покинуті з минулої осені. Стада, які траплялися нам по дорозі, були малими і близько не такими, як з я затямив з минулих років. Я бачив куди менше свинопасів і гусячих пастушок, ніж їх було під час моєї першої подорожі цими землями. Підійшовши ближче до Оленячої ріки, ми проминули поля зі збіжжем, теж значно менше, ніж я пам'ятав. Багато доброї землі лежало облогом, зарізши дикими травами. Я не міг цього збагнути. Я бачив, як таке діялося на побережжі, де часті піратські наїзди нищили селянські стада і посіви. Останніми роками все, що вціліло від вогню та гребежів піратів, червоних кораблів, йшло на податки, на військові кораблі та солдатів, що насилу могли захистити узбережжя. Але я гадав, що у верхів'ях ріки, куди пірати не добиралися, мешканцям ведеться краще. Побачене мене засмутило. Невдовзі ми дісталися шляху, що вів уздовж Оленячої ріки. Рух тут був куди меншим, ніж я пам'ятав як на дорозі, так і на воді. Подорожні, з якими ми зустрічалися, були грубими і неприязними, навіть коли нічного кого не було видно. Раз я зупинився біля сільського дворища, щоб спитати, чи можна витягти холодної води з їхньої криниці. Мені дозволено, але ніхто не відкликав собак, які гарчали, доки я набирав воду. А коли я наповнив свій бурдюк, жінка сказала, що краще б мені піти собі. Таке ставлення до подорожніх здавалося загальним. Що далі я йшов, то гірше ставало. Мандрівники, з якими я перетинався, не були ні купцями з возами повними добра, ні селянами, що визли вирощене на ринок. Натомість траплялися вдягнути в дрантя родини, і усі їхнє майно поміщалося один в два ручні візки. Очі дорослих були суворими і непривітними, а в дітей часто хворобливо порожніми. Усі мої надії знайти поденну працю по дорозі швидко зійшли на нівець. Ті, що й далі мали думи і господарства, ревно їх стерегли – на подвір'ях воловали собаки, а коли сутеніло, парубки з ферм стерегли новий урожай полів і садів від злодіїв. Ми проминули кілька жебрачих міст, зборища, як так склепаних хатчин і наметів при дорозі. По ночах там яскраво палали багаття, а похмурі дорослі з палицями і кийками стояли на варті. За дня діти сідали край шляху і жебрали у подорожніх милистиньох. Я починав розуміти, чому нечисленні купецькі вози, якими зустрічали, мали таку сильну охорону. Так ми йшли дорогою в кілька ночей. Тихо, мов привиди, минаючи численні хутори, доки не дісталися якогось більшого містечка. Коли наближалося до передмість, нас наздогнав світанок. Коли ж із нами порівнялися якісь ранні купці з возом курчат у клітках, ми зрозуміли, що настав час забратися всім з очей. День пересиділи на невеликому пагорбі, звідки відкривався видне місто, наполовину збудоване над водою. Я не міг заснути, тож сидів і дивився на торгівлю, що йшла по дорозі внизу. До міських пристаней були прив'язані малі та великі човни. Час від часу вітер доносив до мене крики залог, що сходили з кораблів. Якось я почув навіть уривок пісні. Самому наподав мене потягло до власного роду. Я залишив нічного кого спати, але спустився лише до струмка біля підніжжя пагорба, взявся прати свою сорочку й штани. Нам слід уникати цього місця. Як підеш туди, спробую тебе вбити, послужуво озвався нічноокий. Сидів біля мене на березі струмка і дивився, як я обмиваюся, а небо тим часом сповивало вечірнє темрява. Мої сорочка та штани майже висохли. Я намагався пояснити йому, чому хочу, щоб він почекав, доки я схожу до міста, до тамтешнього заїзду. Чого б їм хотіти мене вбити? Ми тут чужі, входимо на їхню мисливську територію. Чого б їм не спробувати нас вбити? Люди не такі, терпляче пояснив я. Ні, твоя правда, радше посадять тебе до клітки і поб'ють. Ні, вони так не зроблять, твердо наполягав я, приховуючи цим власні побоювання, чи ніхто мене не розпізнає. Вони вже так робили, нагадав він. З нами обома. І це була твоя власна зграя. Я не мав чим заперечити, тож пообіцяв, буду дуже, дуже обережним. Це довго не триватиме. Я просто хочу трохи послухати їхні розмови, аби знати, що відбувається. Чого нас має турбувати, що з ними відбувається? З нами відбувається те, що ми не полюємо, не спимо і не подорожуємо. Вони не наша зграя. Це може підказати нам, чого очікувати від дальшої подорожі я можу довідатися, чи на дорозі завізно, чи є робота для мене на день-два, щоб роздобути кілька монет. Ось так. Можна просто піти далі і подивитися самі. Вперто зауважив нічну оки. Я натяг сорочку і штани на вогке тіло, пальцями відкинув назад волосся, витиснув із нього воду. звичкою зв'язав його в вояцький хвіст. Тоді прикусив губу і замислився. Я ж мав видавати себе за мандрівного писаря. Розв'язав хвоста, Пустив волосся вільно. Сягало мені майже по плечі, трохи задовге, як для писаря. Більшість із них коротко обтинала волосся, навіть зголювала його над чолом, щоб не падало на очі і не заважало при роботі. Що ж, із моєю відрослою бородою та розкоювдженим волоссям я міг би зайти за писаря, який давно сидить без роботи. Погана рекомендація моїх умінь, але, зважаючи на вбогість моїх припасів, це може і на краще. Я обтяг сорочку, щоб додати собі презентабельності. Застебнув пояса, впевнився, що ніж надійно сидить у піхвах, тоді зважив у руці свого капшука. Кремінь у нього вважив більше, ніж гроші. Я мав чотири срібні монети, які залишив мені Баріч. Кілька місяців тому я вважав би це дріб'язком. Зараз це всі мої кошти, тож я вирішив не витрачати їх крайньої потреби. Єдині інші мої цінності – це Барічева сережка, яку він дав мені, та шпилька від шлюда. Моя рука рефлекторно потяглася до сережки. Хоч як вона могла заважати, коли ми дерлися крізь густий хащі, дотик до неї завжди мене заспокоював. Як і шпилька в комірі моєї сорочки. Шпилька, якої там не було. Я зняв сорочку, перемацав увесь комір, тоді перевірив решту одежини. Методично розпалив маленьке вогнище, щоб краще бачити. Розв'язав свій клунок і переглянув усе, що в ньому було, і то не раз, а двічі. Робив це все, хоча і так майже, напевно, знав, де шпилька. Маленький червоний рубін у срібному гніздечку був пришпилений до комірця сорочки, а ту сорочку мав на собі мертвий чоловік, який лежав під вівчарською хатиною. Я був майже певен цього, а все ж не міг собі в цьому зізнатися. Весь час, доки я шукав нічне і описував неправильні кола довкруж мого вогнища і повискував, трохи схвильований через неспокій, який він відчував, але не міг зрозуміти. «Цить!» роздратовано сказав я йому, і змусив свої думки повернутися до минулих подій, наче б я мав скласти звіт Рюдові. Останнє я бачив шпильку тієї ночі, коли прогнав Барича та Чейда. Тоді я витяг її з коміра сорочки і показав їм обом, а пізніше сидів, дивлячись на неї. Затим пришпилів її назад. Не пам'ятаю, щоб я пізніше мав її в руках. Не пригадуючи, виняв її, коли прав сорочку – Здавалося б, що я мусив би вколотися об неї під час прання, якби вона і далі була там. Але зазвичай я встромляв шпильку у шов, де вона трималася б міцніше. Так мені здавалося безпечнішим. Годі було довідатися, чи я загубив її під час полювання з вовком, чи вона й досі була пришпилена до сорочки, одягненої на мертвого. Може, я залишив її на столі, а один із перекованих забрав цю блискітку, коли вони рилися у моєму майні. «Це ж просто шпилька», – нагадав я собі. А проте із хворобливою тугою мріяв, що неждано її побачу. Може, вона застрягла за підкладкою плаща або ж впала у чобіт. У раптовому проблиску надії я перевірив обидва чоботи її там не було. Просто шпилька, просто шматочок обробленого металу і блискучий камінець, просто знак, який дав мені король шлюд, коли брав мене до себе, коли створював між нами зв'язок, взамін кровного, якого не можна було визнати законно. Просто шпилька і все, що мені зосталося від мого короля та діда. Ніч на знову вискнув, а я відчув ірраціональну потребу відповісти йому на це гарчанням. Він мусив знати про це, та все одно підійшов, піднявши носом мій лікоть. А тоді, впихаючи голову мені під пахву, аж доки ця велика сіра голова не опинилася в мене на грудях, а моя рака обвилася довкола його плеча. Раптом він підвів носа, боляче вдаривши мордою мене по підборідді. Я міцно його обійняв, а він обернувся, щоб потертися під горлям мені облице. Жест найвищої довіри одного вовка до іншого – це відкрити горло на можливе гарчання. Замить я зітхнув і біль моєї втрати пославши. «Це була просто вчорашня річ?» – невпевнено міркував нічньо «Річ, якої більше нема? Це не колючка у тебе в лапі? Не біль у жваті?» «Просто вчорашня річ?» – мусив погодитися я. Шпилька, подарована хлопцеві, якого більше не було, чоловіком, що вже помер. «Може, це і на краще?» – сказав я собі подумки. «Менше на одну річ, що могла поєднати мене з Фіцем Чиверлі, вітером. Я погладив хутро на вовчому карку, а тоді почухав його за вухами. Нічного кисів поруч зі мною, а тоді штурхунув мене, щоб я знову потер йому вуха. Я так і зробив, міркуючи собі. Може, мені слід зняти барічеву сережку і сховати її в капшук?» Але я знав, що не вчиню цього. Хай це буде єдиною ланкою зв'язку між тим і цим життям. «Дай мені встати», – сказав я Вовкові, а він неохоче відсунувся від мене. Я ретельно спакував своє майно у клунок, зв'язав його і затоптав маленьке вогнище. «Мені повернутися сюди, чи ми зустрінемося по той бік моста?» «По той бік?» «Якщо ти обійдеш місто по колу, а тоді повернешся до річки, знайдеш продовження дороги», – пояснив я. Відшукаємо там один одного. Це було б добре. Чим менше часу ми проведемо біля цієї людської нори, тим краще. То добре. Знайду тебе перед ранком, – сказав я йому. Радше я тебе знайду, дубовий носи, і коли це зроблю, матиму повне черево. Я мусив погодитися, що більше скидається на правду. Бережися, собак. перестеріг я його, перш ніж він зник у хащах. А ти стережися, людей. Відповів Нічноокий і щезе з моїх чуттів, окрім нашого відзв'язку. Я закинув клунка на плече і спустився до дороги. Було вже зовсім темно. Я збирався дістатися міста до Сутінків, затриматися в таверні, щоб побалакати і, можливо, перехилити кухоль, а тоді рушати в дорогу. Хотів прогулятися ринком і послухати купецьких розмов. Натомість увійшов до міста, яке вже переважно спало. На ринку не було нікого, крім кількох псів, що нюшили біля порожніх яток, шукаючи решток. Я вийшов із ринку та повернув до ріки. Внизу знайшлося багато заїздів і таверн, де зупинялися річкові купці. Де-неде на міських вулицях горіли смолоскипи, але переважно світло сочилося із нещільно завішаних вікон. Вулиці, покриті грубою бруківкою, були в поганому стані. Я кілька разів плутав яму, стінню і ледь не падав, спотикнувшись. Врешті зупинив міського вартовця, перш ніж він зумів зупинити мене, і попросив порадити заїзд на набережній. Він відповів, що Терези такі ж чесні і сумлінні з подорожніми, як і підказує їхня назва. Знайти їх легко. Суворо мене попередив, що там не терплять жебрикування, а кишеньковим злодіям пощастить, якщо обійдеться самим лише побоями. Я подякував йому за пересторогу і пішов своєю дорогою. Терези знайшлися так легко, як казав вартовий. Зсередини крізь відчинені двері було видно світло і чутно два жіночі голоси, що співали веселу пісеньку «Рондель». Моє серце радо привітало приязні звуки, і я ввійшов не вагаючись. Опинився у великій просторі кімнаті, оточеній товстими стінами з глиняної цегли і тяжких дерев'яних балок з низькою стелею. Всередині густо пахло м'ясом, повно було диму і річкового люду. Полум'я у пащі кухонного вогнища в одному з кінців кімнати облизувало розкішний шматок м'яса, але більшість гостей зібралися в прохолоднішому кінці, бо літній вечір був гарним і теплим. Там дві менестрельки виставили крісла на стіл і співали, сплітаючи разом голоси. Сивий чоловік з арфою, очевидячки члени їхньої трупи, піднів за сусіднім столом, перелаштовуючи нову струну до свого інструмента. Я вирішив, що це старший та дві мандрівні співачки і разом були, мабуть, сімейною групою. Стояв і дивився, як вони співають. Подумки я повернувся до Оленячого замку, коли востанє чув музику і бачив зібраних у купі людей. Не усвідомлював, що надто витріщаюся, аж доки одна з жінок не штовхнула іншу ліктем і не зробила легкий жест у мій бік. Друга жінка повела очима, відповіла мені поглядом. Почервонівши, я спустив очі. Здогадався, що повівся негречно, тож відвів погляд. Я стояв з краю групи глядачів і приєднався до оплесків, коли пісня закінчилася. Чоловік з арфою був уже готовий і потішив усіх лагіднішою мелодією у ритмі, з яким здіймаються і опускаються весла. Тим часом жінки сиділи спиною до спини, при краю стола і співали, а їхнє довге чорне волосся перемішалося. Люди посідали внизу, слухаючи пісню, і кілька підійшло до столиків під стіною, щоб тихо порозмовляти. Я дивився, як пальці арфіста перебирають струни та захоплювався їхньою вправністю. За мить біля мого ліктя з'явився червонощокий хлопець Келлер, і спитав, чого б я хотів. Я відповів, що тільки кухоль Елю. Невдовзі він повернувся з Елем та жменю бідяків, рештою з мого шматочка срібла. Я знайшов столик поблизу мене стрелів і мав певну надію, що хтось виявиться доволі цікавим, аби до мене приєднатися. Але як не рахувати кількох поглядів, кинутих тими, що очевидно були тут завсідниками, ніхто не проявляв особливого інтересу до незнайомця. Менестрелі довели пісню до кінця і почали розмову між собою. Погляд старшої з жінок змусив мене здогадатися, що я знову надто витріщаюся. Я втупив очі у столик. На половини кухля я зрозумів, що встиг уже відвикнути від Елю надто ж наче серце. Махнув Кельнерові повернутися до мого столика і попросив вечерю. Він приніс мені шмат м'яса, просто зрожна, а до нього тушковані корнеплоди, политі зверху м'ясним відваром. Це і повторне наповнення кухля відібрали більшість моїх мід'яків. Коли я звів брови, дивуючись із цін, для хлопця це виявилося несподіванкою. «Це половина того, що від вас вимагали б у морському вузлі, сер», – обурено промовив він. «І це м'ясо, добра баранина, не з якоїсь там старої бродячої кози, котрі і так було три чесниці до смерті». Я спробував залагодити суперечку, сказавши, що ж, думаю, за Срібняк більше не купиш тільки як раніше. Може і ні, але це не моя провина, – зухвало відповів хлопець і повернувся на кухню. Тож Срібняк розійшовся швидше, ніж я сподівався, – дорікнув я собі. – Тепер ця пісня знайома нам усім, – зауважив арфіст. Він сидів спиною до свого столика, відверто прислухаючись до моїх слів, і дві його партнерки обговорювали якусь проблему з їхньою дудою. Я кивнув їм і всміхнувся, а тоді сказав у голос, помітивши, що його очі затуманені сірою млою. «Я певний час не бував на річковій дорозі, насправді давно, вже літ за два. Коли я був тут востаннє, заїзди та їжи не коштували так дорого». «Та боюся, що це можна сказати про кожен закуток шести герцогств, принаймні з прибережних». Кажуть, що нові податки з'являються у нас частіше, ніж Новий Місяць. Арфіст оглянувся довкола, наче був видюкшим, і я здогадався, що чоловік осліп недавно. А ще кажуть, що половина цих податків йде на утримання свини із феров, які їх збирають. Джоша! – дорікнула йому одна з жінок, а він повернувся до неї усміхаючись. Не кажи мені, що хтось із них поблизу гоні. Мій ніс занюхає феровця за сто кроків. «І ти можеш занюхати, з ким зараз розмовляєш?» – терпко спитала вона. Гоні була старшою з двох жінок приблизно мого віку. «З хлопцем, від якого відвернулася удача, сказав би я. «Отже, це не якийсь товстий феровіц, що прийшов збирати податки. Я і так знав, що він не з брайтових збирачів, коли він розвів Шмарклі через ціну обіду. Ти колись чула, щоб хтось із них заплатив бедай мінняк у заїзді чи таверні?» Я насупився, почувши це. Коли на троні сидів Шрюд, ніхто з його солдатів чи збирачів податків нічого не брав, не запропонувавши плати. Ця деталь уникла уваги лорда Брайта, принаймні, в баку. Але це нагадало мені про власні манери. «Можу я наповнити ваш кухоль, Арфісте Джоша? І кухлі ваших супутніць теж?» «Що це?» – спитав старий зміною, середньою між посмішкою та здійняттям брів. «Ти нарікаєш, витративши гроші на власний живіт, але охоче їх тринькаєш, щоб наповнити наші кухлі?» «Ганьба лордові, що слухає пісні менестреля і залишає його горло висушеним від співу», – з усмішкою відповів я. Жінки обмінялися поглядами за Джошовою спиною. А Гоні спитала мене з легеньким насміхом. «Коли ж ви в були лордом, юначе?» «Це просто такий вислів», – недоладно відповів я за мить. «Та я не пожалів би монети за пісні, які почув надто, якщо ж ви маєте до них якісь новини. Іду вгору річковою дорогою, може ви саме спускаєтесь звідти?» «Ні, ми й самі піднімаємося тією дорогою», – радісно втрутилася молодша жінка. Мала десь 14 років і дивовижно блакитні очі. Я побачив, що старша дала їй знак помовчати. Вона відрекомендувалася зарешту. «Як ви вже чули, добрий сер, це арфіст Джош, а я звось Гоні Любка». Це моя сестра у перших Пайпер Дударка, а ви? І тут я зрозумів, що зробив одразу дві помилки в такій короткій розмові. По-перше, говорив, наче є й досі мешканець Оленючого замку, а вони гості мене стреляли. По-друге, не придумав собі імені. Понишпорив у пам'яті, шукаючи імені, тоді після дещо задовгої паузи випалив «Коб». Потім з дрижанням подумав, чого я назвався іменем чоловіка, якого знав, якого вбив. «Добре». «Кобе». І, як і я раніше, Гоні помовчала перш ніж вимовити це ім'я. «Можемо поділитися з тобою жменькою новин і радо приймемо від тебе кухоль будь-чого. Байдуже, був ти останнім часом лордом чи ні? Тільки скажи, чи сподіваєшся ти по дорозі зустріти когось, хто б шукав тебе?» «Перепрошую?» – ти госпитав я, а тоді підняв свого порожнього кухля, давши знак хлопцеві Кельнеру. «Це учень, який утік від майстра, батько». З ділковитою певністю сказала Гоні. «Має скриньку писаря прив'язано до клунка, але волосся йому відросло, а на пальцях жодної чорнильної плямки». Вона засміялася, побачивши, як змінилося від досади моє обличчя, але не вгадала причини. «Ой, ну, кобе, я ж мене стрелька. Коли ми не співаємо, то пильно стежимо за всім довкола. А ну ж зуміємо знайти сюжет для пісні. Не можеш сподіватися, щоб ми чогось не заважили?» «Я не учень-утікач», – тихо сказав я. Але не мав на похваті брехні, щоб підкріпити це твердження. Чи надавав не давав би мені по пальцях за такий промах? «Та нам однаково, хто ти, хлопче?» – заспокоїв мене Джош. «Хай там як, ми не чули жодного розлюченого писаря, який в би прозбіглого учня. Тепер більшість майстрів тішилася б, коли б їхні учні повтікали. На один голодний рот менше в такі часи». «І учень писаря рідко має зламаний ніс та пошрамоване обличчя, як у тебе». Якщо його майстер терплячий, співчутливо додала Пайпер, невелика провина, що ти втік. Нарешті прийшов кельнер, і вони пощадили мій худий гаманець, замовивши для себе тільки по кухлю пива. Спершу Джордж, а потім жінки пересіли за мій столик. Здається, добре ставлення до мене стрелів змусило кельнера краще про мене подумати, бо, принесши їхні кухлі, хлопець наповнив і мій, не порахувавши за це плати. Утім, розміняти срібну монетку на мід'яки, щоб заплатити за їхнє питво таки довелось. Я спробував прийняти це по-філософськи і нагадав собі, що коли йтиму, слід залишити мід'яка і хлопцеві теж. Отож, розпочав я, коли той пішов, які новини знизу ріки? А хіба ж ти не звідти прийшов? – ущіпливо спитала Гоня. – Ні, миледі, насправді я вертаюся з гостини у своїх друзів-вівчарів, – експромтом вигадав я. Поведінка гоні почала мене втомлювати. «Міледі!» – тихо повторила вона до Пайпер і закутила очі. Та захохотіла. Джош проігнорував їх обох. «У в ріки тепер усе подібно, як і у Верхів'ї, тільки ще гірше», – сказав він мені. «Часи тяжкі, а будуть ще тяжчі, надто ж для тих, хто господарює на землі. Те зерно, яке мали з'їсти, пішло на податки, тож зерно на насіння пішло, щоб прогодувати дітей». А на поля лише те, що зосталося, і ніхто не виростить більше, посіявши менше. Так само з худобою і стадами. І ніщо не вказує, що після цих жнив податки зменшилися. Навіть гусячі пастушки, що не можуть полічити власних літ, знають, якщо з меншого забрати більше, то на столі не залишиться нічого, крім голоду. А найгірше діється при солоній воді. Рибалки, випливаючи в море, не знають, що трапиться з домом до їхнього повернення. Фермер засіює поле, знаючи, що врожаю не вистачить на податки та для його родини, і що залишиться не більше половини, якщо в гості навідаються червоні кораблі. Складено мудру пісеньку про фермера. Там він каже збирачу податків, що червоні кораблі вже зробили за нього його роботу. «Мудрі линестрелі такого не співають», – терпко нагадали йому Гоні. «Тож червоні кораблі наїжджають на Бакійське узбережжя?» – тихо сказав я. Джош гірко реготнув. І на Бак, і на Бернс, і на Ріпон, і на Шокс. Сумніваюся, щоб червоні кораблі дбали про те, де закінчується одне герцогство, і починається інше. Якщо тільки землю омиває море, вони на неї наїжджають. А що з нашими кораблями? Тихо поцікавився я. З тими, які у нас відібрали пірати, все гаразд. Ті, що залишилися аби нас захищати, такі ж удатні, як комарі проти стади баків. То зараз ніхто не захищає Бак? Спитав я і почув у власному голосі розпач. Пані Оленячого замку, не тільки твердо і голосно, де хто запевняє, що вся її робота це кричати і лаяти, а інші знають, не закликає нікого зробити те, чого ще не зробила сама, сказав архіст Джордж, так впевнено, наче знав це з перших рук. Я був здивований, але не хотів здаватися цілковитим нівігласом. Що, наприклад, усе що може. Взагалі не носять коштовності. Усі вони продані, щоб оплатити патрульні кораблі. Продала свою родові землю за ці гроші, найняла залогу сторожових веж. Кажуть, що продала куліє, подароване їй принцем Чиверлі. Рубіни його бабці, самому королю, реголові, щоб купити зерно і деревину для відбудови спалених сіл. «Пейшенс», – прошепотів я. Колись давно я бачив ці рубіни. Ми тоді щойно познайомилися. Вона вважала їх надто коштовними, щоб носитися мій, але показала мені кольє і сказала, що одного дня його надягне моя наречена. Дуже давно. Я відвернув голову і намагався запанувати над власним обличчям. «Де ти проспав весь минулий рік, Кобе? Ще нічого про це не знаєш?» – саркастично спитала Гоні. «Я був далеко звідси», – тихо відповів я. Знову обернувся до столу, і мені вдалося зустрітися з її поглядом. Я сподівався, що моє обличчя нічого не показує. Вона схилила голову вбік і посміхнулася мені. «Де?» – блискавично кольнула вона. Гоні геть мені не подобалося. «Я жив сам у лісі», – врешті відповів я. «Чому?» – усміхалася вона, тиснучи на мене. Я не сумнівався, що вона знає, в яке незручне становище заганяє мене. «Очевидно тому, що мені так хотілося», – відповів я. Це прозвучало і так по-барічевому, що я ледь не озирнувся за ним через плече. Гоні безсоромно надула губи, однак арфіст Джош дещо різкувато грюкнув кухлем об стіл. Нічого не сказав, а погляд сліпих очей, який він кинув доньці, був лише коротким спалахом, але вона зненацька піддалася. Склала руки на краю столика, як висварена дитина. На якусь мить вона здалася мені пригашеною, аж доки не стрільнула на мене очима з підвій. Подивилася мені просто в очі – але генька посмішка, яку мені послала, була захвалою. Я відвернув від неї погляд, геть здивований, чого це вона так мене дзьобає. Зиркнув на Пайпер і виявив, що її обличчя яскраво-червоне від стримуваного сміху. Я втупився у власні долоні на столі, соромилючись рум'янцу, який заляв моє обличчя. Намагаючись знову завести розмову, я спитав. А є якісь інші новини Зеленічого замку? Арфіст Джош відповів коротким сміхом. «Ха, що там казати?» Біда скрізь одна. Всі розповіді такі самі, міняються лише назви сіл і містечок. О, але є ще дещо. І це ласий шматок. Кажуть, наче король Регал збирається повісити самого рябого чоловіка. Я саме ковтав Ель. Від несподіванки вдавився, а прокашлявшись, перепитав. Що? Це дурний жарт, заявила гоня. «Король Регал звелів проголосити, що винагородить золотом того, хто передасть у його руки чоловіка, дуже побитого віспою, чи сріблом усякого, хто сповістить, де можна його знайти». «Чоловік побитий віспою? І це весь опис?» – обережно спитав я. «Кажуть, що він худий, сивоволосий, інколи перевдягається жінкою». Джош весело засміявся, не здогадуючись, що від цих слів мої нутрощі скрижаніли. «А його злочин – це державна зрада». Поголос каже, що король звинувачує його у зникненні королеви в очікуванні Кетрікін та її ненародженої дитини. Дехто стверджує, що це просто збожеволіли від горя старий, який заповняє, наче був радником Шрюда, і з цього права написав листи герцогам прибережних герцогств, наказував їм бути відважними, запевняв, що верить і повернеться, а його дитина успадкує престол провісників. Але так само мудрий поголос розповідає, наче король Регал сподівається, що повісивши рябого чоловіка, покладе край усім нещастям шестигерцогств. Він знову засміявся, а я приклеїв до обличчя бліду посмішку і попростецьки кивнув. «Чейд», – сказав собі подумки. Регал якось натрапив на слід Чейда. Якщо знає про сліди віспи, то що ще може знати? Очевидячки пов'язав його з маскарадною «Леді Тайм». Я замислився, де зараз Чейд, і чи все з ним гаразд. І з раптовим відчаєм пошкодував, що не знаю, яким були його плани, з якої змови він мене виключив. Серце моє впало, коли до сприйняття власних моїх вчинків завалилося. Я відштовхнув Чейда, щоб захистити його від моїх планів, чи покинув саме тоді, коли він потребував свого учня. «Ти ще там, Кобе? Я й досі бачу твої тінь, але щось при твоєму місці за столом стало дуже тихо». Ого, я тут, Арфісти Джоше, я намагався вдихнути трохи життя у свої слова. Просто задумався над усім, що ти мені розповів, це й усе. Судячи з його обличчя, задумався, якого рябого старця міг би продати королю Леголові, ущливо вкинула гоня. Зненацька я здогадався, що ці постійні шпички та причіпки вона вважає різновидом флірту, швидко вирішив, що досить з мене розмови товариства, як на один вечір. Я надто відвикив від контактів з іншими людьми. Зараз би мені пійти. Хай краще вважають мене дивним і грубим, ніж я маю зостатися надовше, викликавши їхню цікавість. «Що ж, дякую за ваші пісні та розмову», – сказав я так гречно, як тільки вмів. «Витяг мідяка залишив його під кухлем для кельнера. Час мені повернутися на дорогу». Але ж на дворі зовсім стемніло», – здивовано заперечила Пайпер. Вона відставила кухоль і глянула на гоні, а та здавалася геть шокованою. «І про холодну, міледі», – безтурботно зауважив я. «Я віддаю перевагу нічним подорожам. Місяць майже повний, на дорозі такий широкий, як річкова, світла достатньо». «І ти не боїшся перекованих?» – збентежено спитав арфіст Джош. Тепер настала моя черга дивуватися. «Так далеко вглиб суходолу?» «Ти точно жив у дикій пущі?» – скрикнула Гоні. «На всіх дорогах їх повно. Деякі мандрівники наймають охоронців, лучників і мечників. Інші, як ми, подорожують групами, якщо тільки можемо, і тільки в день». «А патрулі не можуть, принаймні, не допускати їх до доріг?» – вражено спитав я. «Патрулі?» – Гоня зневажно воперхнула. «Більшість з нас воліє зустріти перекованих, ніж зграю феровців з піками. Їм перековані не заважають, тож вони не заважають перекованим». «Та нащо ж тоді вони патрулюють?» – сердито спитав я. Здебільшого ловлять контрабандистів. Це Джош випередив Гоня. Принаймні, їм хотілося б, щоб вони в це вірили. Перепиняють багатьох чесних подорожніх, обшукують їхню поклажу та відбирають усе, що забажають, називаючи це контрабандою або заповнюючи, наче в сусідньому місті ці речі оголошено краденими. Здається, лорд Брайт не платить їм так щедро, як вони розраховували, тож добирають, що можуть. А принц Король Регал, він нічого не робить? І титул, і питання на ледь не застрягли у мене в горлі. «Ну як зумієш дійти звідси аж до Трейдфорда, можеш сам йому поскаржитися!» Саркастично порадила мені Гоні. І «Я певна, що він тебе вислухає так само, як вислухав і десятки інших вісників, котрі приходили раніше!» Зробила паузу і, здається, замислилася. «Хоча я чула, що колись якісь перековані заходять надто далеко вглиб Суходолу і завдають йому клопотів, то у нього є способи впоратися з ними!» я почувався хворим і нещасним. Король Шрюд завжди пишався тим, що у герцогстві Бак майже нікому не загрожувало пограбування, якщо триматися головних доріг. Тож тепер почути, що ті, хто мав стерегти королівських доріг, самі не краще за злодіїв, було для мене як гострий ніж. Не досить, що Регал узурпував престол, а тоді покинув Оленячий замок, не підтримував навіть відомості мудрого правління. Я отопіло міркував, чи накарає він усе герцогство за те, що його сходження на престол прийняли так неприхильно. Дурна гадка. Це він і робив. Ну що ж, хоч там перековані, хоч феровці, та боюся, що мені однаково часу дорогу, – сказав я їм. Допив рештки з кухля і поставив його на стіл. Чого б тобі не зачекати принаймні до ранку, хлопче, а тоді вирушити з нами, – зненацька запропонував Джош. Дні тут не надто спекотні для подорожі, бо від ріки завжди віє вітер, а за таких часів, як зараз, у чотирьох безпечніше, ніж у трьох. Красно, дякую за пропозицію, – почав я, та Джош не дав мені договорити. Не дякую, бо я роблю не пропозицію, а просьбу. Я сліпий чи майже сліпий? Ти, звичайно, це зауважив. «Зауважив також, що мої моїй супутниці дві привабливі молоді жінки, хоча з того, якою ущіпливою була з тобою Гоні, ти, здається, частіше усміхався Пайпер, ніж їй». Батьку. обурилася Гоні та Джошу Пертові вдалі. «Не пропоную тобі захист нашого гурту, а прошу подумати, чи не позичив би ти нам свою правицю. Ми не з багатих, не маємо грошей, щоб найняти охорону, та все-таки подорожувати мусимо з перекованими чи без». Притьмарені очі Джоша безпомильно зустрілися з моїми. Гоні зиркала вбік, міцно стиснувши губи, зате пайпер відверто стежила за мною, а на її обличчі малювався благальний вираз. Перековані, притиснутий до землі обсипаний стосанами, я втупився в поверхню столу. З мене небозна, який боєць, щиро зізнався я. Ти принаймні побачиш, куди замахнувся, вперто відповів він. І, напевне, побачиш, як вони наближаються раніше, ніж це вдасться мені. Дивися, йдеш ти у тому ж напрямку, що й ми? Чи було б тобі аж так складно кілька діб йти не вночі, а вдень? Батьку Батько, не благай його, дорікнули йому Гоні. Краще я благатиму його піти з вами, ніж перекованих відпустити вас живими-здоровими, різко сказав Джош. Знову повернувся до мене обличчям і додав. Тижнів зо два тому ми зустріли кількох перекованих. Дівчатам вистачило здорового глузду, щоб утекти, коли я їм наказав, бо сам не міг за ними встигнути. Та перековані відібрали нашу їжу, пошкодили мою арфу і... Побили його, тихо сказала Гоня. Тож ми з Пайпер поклялися, що наступного разу не тікатимемо ми від них, хай скільки б їх не було. Ні, якщо нам доведеться через це покинути татка. З її голосу зникли всі грайливі і глузливі нотки. Я знав, вона справді думає те, що каже. «Я затримаюся!» – зітхнув я до нічного кого. «Чекай мене, стеж за мною, іди слідом невидимим!» Мандруватиму з вами!» – погодився я. «Не можу сказати, що це була добровільна згода. Хоча я не з тих, хто добре б'ється!» «Наче ми не могли здогадатися про це з його обличчя!» – кинула Гоні в бік Пайпер. Звичне кепкування знову проявилося в її голосі, і навряд чи вона знала, як глибоко її словами не поранили. «Моя подяка – це все, чим я можу тобі заплатити, Кобе!» Джош потягся до мене через стіл і я стис його руку у древньому жесті укладення угоди. Зненацька він усміхнувся з помітним полегшенням. «Тож прийми мою подяку і розділи з нами те, що ми можемо запропонувати, як менестрелі. Нам бракує грошей на кімнату в заїзді, та господар уділив нам притулку в стодолі. Тепер не те, що колись. Тоді мене стрель діставав кімнату і притулок варто йому попросити». Та принаймні в стодолі є двері, що постануть між нами і ніччю. Господар має добре серце, не пошкодує притулку і тобі, якщо я запевню, що ти подорожуєш з нами як охоронець. Це буде кращий притулок, ніж я знав уже багато ночей, промовив я, намагаючись бути чемним. Та серце мені скриженіло і провалилося в глибину нутрощів. Ось що ти знову встряв? Поцікавився нічновокий. Я теж хотів би це знати.